Атака почалася. Запорожців мить заполонили своїми червоними жупанами підніжя гори, а далі весь простір перед фортецею. Мушкетна пальба була густа, кулі літали, мов злі оси, і кусали низовиків. А ті швидко кидали в рів очерет чи дрова, чи лантухи із землею. У кількох місцях рів уже був засипаний, і запорожці перебігли, щоб засипати другий. Разом із тим деяким сміливцям вдалося вже добратися, і до самих мурів вони виставили драбини і почали лізти вгору. Штурм тривав довго, оборонці билися вміло та вправно, вони густо палили по наступаючих, утім... Запорожцям фортецю було брати не вперше. Густо закидавши своїми тілами рови перед муром. Їм таки вдалося видертися на мури і закріпитися там. Спалахнула гаряча Січа. Затяжці рубалися сильно. Вони до кінця залишилися вірними гетьманові не знати, чи встояли б оборонці? Чи, може, низовики посунули б назад? Але тут сам Сірко з'явився на морі. Він підіймав разом з іншими драбину, перший поліз по ній. Юрко побачив отамана в бою і сам пересадив ногу, щоби злізти з коня та кинутися через засипані рови до мору. Брюховецький схопив його за руку. Не поспішай, Юрко. Не для того я стільки нужду й голод терпів, щоб ти зараз упав з драбини та шию собі зламав. «Що ти таке кажеш?» – не второпав Хмельниченко. «Кажу, що ти гетьман, і тобі не личить по мурах дертися. Я хочу допомогти сіркові. Йому твоя допомога не потрібна. Дивися, він який дикий, як кіт біжить по драбині в зубах ніж. Крім того, таких сірків...» «Багато! Ти ж Хмельницький! Ти один!» А сірковій справді не потрібна була допомога. Братчики, побачивши поруч свого атамана, закричали голосно, наче вже перемога була в них у руках. Вони обожнювали свого ватажка, вірили в його надзвичайну силу. І от він у бою. Братчики – за ним. Затяжці не витримали, посунули назад, зсіпивши зуби. Вони також були непростаки. Бували воїни. Їх комендант вірний до смерті Гетьманові і на думці не мав здаватися. Бій був кривавий, жорстокий. Запорозька сила перемогла. Коменданта взяли таке живим, хоч і пораненим. Оборонці в більшості полягли. Замок було пошкоджено пожежею, що зайнялася від запорозьких бомб. Смерділо димом, на подвір'ї валялися трупи. Юрій Хмельницький в'їхав у замок через ворота. Він зняв шапку, перехрестився до монастирської церкви. Запорозці товпилися біля будинку, де сиділи Олена та Катерина. «Братчики! Молодці, Запорозький!» – кричав до них Брюховецький. «Гетьман дякує вам за службу, за те, що життя не шкодували для справи доброї, справедливої. Гетьман дає нам відпустку на один день. Ховайте вбитих, прив'язуйте рани товаришам». Та зносьте до міста здобич військову козацький хліб. І гуляйте день лише шабель не пропийте. Тут же почалися схвальні вигуки. Батьку, дозволь до старшин генеральних, у гості завітати, гукнув один із низвиків. Колядувати, чи що? А може, на заробітки чи вприйми, відповів. Брюховецький. «Так у них не заробите, лише по гамаликах дадуть». «Та цур його з роботою», – казали люди, що калина в них на подвір'ї росте, дуже розрослася, зрубати треба, – відповів той самий дотепник. «Рубайте», – відповів Брюховецький. Тут підійшов Сірко, додав. Лише цвіт не обламайте, а то я вас знаю, баламутів. Старшини роз'їхалися, жінок та дочок самих лишили, щоб не довелося комусь Київ покуштувати. Ти що, батьку, де ж видано? Ми закони запорозькі добре знаємо. Калин рубали та цвіт не ламали, дівчат ми любили та не цілували. Вже інший дотепник вигадав на ходу прикоску, і всі тут же схвально загули, хтось зароготав із такої вигадки. Із закривавлених у бою воїнів вони враз перетворилися на веселих дотепників та співаків. Запоросці поховали шаблі, пістолі, побіймалися з чегринськими козаками, навіть декого із затясів із собою намовили І пішли в місто, виспівуючи Козаче, козаче, я ж тобі не вірю Зламав ти калину на моїм подвір'ю Скоро пісня розлилася по цілому місту А далі по степу І чутно її було аж затясменом Бачу кінець уже в нашому походу Раз козакам пити гуляти дозволено. Сірко знов закурив, під'їжджаючи до молодого гетьмана. «Кінець!» – за Юрка відповів Брюховецький. Не буде вже з ким битися. Цей замок був останнім островом Владивоговського. Більше нема з ким боротися. Будемо чекати ради. Там скинемо ляцького приспішника і тоді заживемо. «Ти, пане Кошовий, також піди, Вдар об землю за каблуками, Гетьман пригощає!» Сірко розправив вуз, Він подивився навколо, Тісно йому було в тому замчищі. Душа хотіла в степ, Там широко, вільно, а тут душно. Брюховецький, небестворний для такого життя, Пристав до Гетьманича, Наче боїться, щоб не втік. Он, як радіє, Захопив гетьманську столицю Казну Виговського, його жінку. Тепер він уже не так Виговського боїться, Як інших старшин, Що прийшли на біг Хмельниченка. Трясеться, щоб вони не вкрали В нього Юркову довіру. Та старшина, Городова, мов в капусті. Вони переживають більшості лише за свою шкуру, а вже потім за Україну. Запорожці, хоч дбають за свої закони древні та честь Запорозького, ех, зараз би по морю синьому та вдарити на міста гарянські та попалити ринки невольничі та душі хрещені з неволі визволити а не тут задихатися. Коли так-то й справді погуляти можна в голос, мовив сірко, і пішов геть. Відправившись чуваків гуляти, Хмельницький під'їхав до дверей будинку, зіскочив із коня, Брюховецький був поруч. «Я сам піду», – сказав Юрко. Іван Мартинович зупинився, поглядом на Юрка. «Іди, та тільки там із ними не дуже панькайся. Матір, Катерина і Гетьманша, сиділи в світлиці. Він широко відчинив двері, зайшов. «Добрий день вам у хату! Гарно ж ви мене зустрічаєте, Хоч би на поріг вийшли привітати. Ніби вже й рідний вам». Чи мені вже права не було показуватися до отчого дому, так і вік у Києві вікувати? Олена взяла на руки Остапчика, Катерина відвернулася, а відповіла Ганна. Ох, наробив ти, Юрку. Що ж, сідай за стіл раз прийшов.